Es decir, que las asambleas, las asambleas de los pueblos son instituibles para los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador basco puede solucionarse sus problemas. Maiatzat bate ginen, efemerideak. Mila se lleuno urtarrilaren irua. Gatzaren matxina da. 2006hun etageita hamaikako urtarrilaren hiruan Gatzaren prezioa ehuneko berrogeta hau igo erregedekretua indarrean jarri zen. Gainera, koroak Gatzaren monopolioa beretzat hartu zuen. Hori dela eta, gordeta zuten GATZ guztia emateko eskatu zien Bizkaitzaarri. Janaria kontxerban jartzeko oinarrizko lehen gaia zen Gatza. Eta arte, Gatza zeinbeste hainbat produkturekin modu askean salerosketan aritzeko aukera bermatu zuten bizkaiko foruek. Erregedekretu horrek Gatzaren matxinada bezala ezaguna den altsamendua sortu zuen. Matxinada iru urtez lusatu zen, eta foruen defentsaz aratago... Beste hainbat eta hainbat eskaera sozialen aldeko borrokaren adierazlea izan zen. Aristokrazia eta oroar goi klaseen mesedetan, klase errikoien eta klase hartainaren, hau da, merkatarien, bizibaldintzak okertzearen kontra borrokatu ziren bereziki. 2006 eta hogeita amalauko maiatzaren amalauan, sarekada zabala eman zen eta matxinadaren buruzagiak atxilotu zituzten. Horietako 6 arratzaldean bertan ilzituzten inolako epaik eta defendatzeko aukerarik gabe. Atxilotuak izanez ez iparraldera ies egin zuten. 2006 eta hogeita hildakoak honako hauek izan ziren. Morgaisa Arabia lizentziatua, Juan de la Puente iurtu saustegi, Martin Ochoa de hojarabide, Juan de la Juan Bizkaigana eta Domingo Bizkaigana. Honako hauek ies egin zuten, Diego de Txarte, Martin De Arana eta Armona Eliz Gizona. Informazio gehiago aunamendi entziklopediaren webgunean. aunamendi.eusko-gidoi-ikaskuntza.eus webgunean.